hori ekonomia gai bat, epatzen dugularek hartzaimendiburu, beraz gure ekonomia kronikalariarekin. Eta, be, ge sortziarekin asigira, beraz ge sortzia e, bildu dela Irlandan, munduko sortzi indar ekonomiko handienak bildu dira, beratxenak, eta erabak itzueko, nola kudeatu mundu ekonomiko hori. Proposamen bat, atera dute zerga uh, iesa, haipatuz, bat eizue, frantzies efazion fiskal deitzenen hori, hainitzen uh, du frantzian adibidez, zideakin baitira uh, gauzainitz, uh, adibideak eman gabe, baina uh, batzuek konduak hemendik kanpo zituztelea, batzuek zerregaket zituztelea pagatzen, eta behar uh, zela hor uh, argitasun gehiago horren inguruan, besalbatuko gote du ekonomia horrek hartzai. E, ekonomia ez du e, salbatuko berez baino e, e, estatuen eta kontu publikoak orikatzeko lagunduko du dutari gabe. Bueno, 2008an e, erabaki dutena da batez ere herrien arteko datuen e, elkartzukotze sistema bat plantan sartzea. Eta hori dudarik gabe, hainzina pausu handia da, bon, gezotzan gero egiten di erabaia handiak harttzen dira, gero hori prakktina eraman beak izaten da eta hori hori beste kontua da. Baina e, uste utala ere badera egiazko aukera bat, e, garaai hauetan e, gai hori e, adarretatik hartzeko bat dira big uh, no, ahazoin nagusi alde batetik dira estatuen kontu publikoak biziki ek, ek, kinkala gian dira eta hoan dirua atera behar da dentokitik eta hoan zer ga iesa bezala e, diru iturri importante bat izan daiteke pentsatzen da frantzian gutxi gora bera e, estatuaren auge kontuaren euneko hogeia izaten aldela e, eta hori ikaragarria da ikaragarria da <laughs> eta beste alde batetik erek politikari gehienak e, gaur egun, e, Europan e, bon, egoera komplikatua denez e, iritsi publikoa ere ez dute guztiz beraien alde eta hor ikusten dute badela aukera bat ere beraien e, zera e, nola jan beraien fama hobetzeko yeah. aukera bat ikusten dute eta beraien irudi hobetzeko aukera bat ikusten dute e, e, gai hori gai horri atakatuz oregun nola egiten da zergaia hori hainbesteko, e, besteko eneratza laratzeko inpresek nola egiten dut askin finon eien e dirua s20ko enpresak bon, eh, ahazin duzu enpresak eipatza, zeren hain izetan zer gai esa eipatzen duguna dugu pertsona fisikoak direla pertsona fisikoak badira eh, bon, pertsona biziki aberatsak eta zer gari kezpagatzeko eh, dirua norabait gordetzen dute eh, beste herrialde eh, bon, informazioa gordetzen duten herrialde batzuetan baina geien geiena alere enpresak antolatutako eh, zer eh, da eh, bi erenak, hasik eh, enpresen eh, zer da, eta enpresa horiek badituzte filialak errialde batzuetan eta egiten dutena dira bon mekanismo kompleksuak dira, eh? baina azken finean egiten dute irabaziak deklaratzen dituzte haietan et zergarik ez pagatzeko, eh, zergainitz pagatu behar den egialdetan. Bai, paradiso eh, fiskaletan. Labur biltzeko, ez da egit, frantziako enpresa batek, balimadu filial bat eh, Suizara, komponduko da, ilegalia ba, balimadaren, eh? baina irabaziak handeklaratzeko, fakturazio sistema kompleksu bati yesker. Hori da, hori eta ilegala dela, alta uh, hartzamada frantzian kak berogei famatu hori, gehi inguak euh doit initcer que les deux se réglent par-cent. Est-ce que ça veut dire que ça veut dire que il paça noter Euh datuba taipa de E, kak berrogeiko lau enpresak zer gaguziaren euneko berrogeia pagatzen dute. Eta enpresa horiek dira, e, estatu, ez dira publikoak, baina mm. da, estatuak partertze, a, partertze azkarra duen enpresak, e, bai, dira, GDF, e, Renault, e, EDF eta Franz Telekom. Mm. Enpresa hoiek entzen badira, kasik bestek en beste 26 impresek bakar e uneko irulu gehia bakarri pakatzen dute. Mm -hmm. Garaita kasik lau impresoriek kasikardia bakatzen dute. Zerga beste guztiak gaituzte optimizazio fiskal uh, sistema batzuk sarri ez pakatzen. Mm Hauko -hmm. sidare baien Espainian adiez IBEX-ek zoroko gausean, beh ta maineko impresekin bakik lauak bakik pakatzen situ la sarriak, baina kontrolatzen al dute, hau zeniz den, denek epatse utek kontrola, kontrola, Benan, egiten al dute huri datuaren uh, elkartrukatzea ejesten bada jadanik aintzina uh, pauso handi bada eta gero hor sartzen alhal da kontrol uh, publiko bat bon, publika ez da o aipatzen baina jadanik uh, uh, kontrol bat egiten alhalko da eta ezingo ez da deklaratu adibidez irabaziak Su uh, izan Suizazan uh, billangile baituzu bakarrik ezin dute billangile horiek beste ellangile gutie baino gehiago uh, fakturatu uh, naiz eta biziki kwaalfikatuak izan hori uh, zentzu honeko gaza berhardera emanmartxan uh, kontrol sistema hoiek, informazio trukak eta hoiek eta hori izango da, hori nahia. Ekonomi handen beste gainagusi bat eta beste estatu bat Grecia, gaizo Grecia mm. ala erraiten alda, azken azte hoetan, atedazen informazioa beraz telebista publikoa kolpez zutela, mo bon, hori duriz behar bada berriz idekiko lukete uh, eta bada olako, sartu uh, da, olako zirkulu txar batean Grecia, nora aur hor hartzai uh, mendiburu? Igia Me, da bon, batere egexa ikustean no eh, ikuten bidean non izan enden mm. emantzai, bon, austeritate politika ikaragaxiak emantzien martxan, bon telebiztaren abiziki uh, mediatizatua oh, yeah. izan da uh, bon, jendea initz unkitu abaita eta ikusten den gauza bat baita mm. baina orain inartartu diren eurria initz ere uh, bon, aldian aldian izan zen behar behar populokuntzaren kategoria bat bakarrik eta horregatik ez da izan nolako mobilizazioan dirik uh, nahiz eta izan diren eh? baina uh, bon, egia da telebiztapublikoren afera horrek uh, bon, de... jendea initz mobilizatu duela eta bisiki aipatu izan dela eta bain bon, gobernuari da piskatik ikusten uh, nola egiten alduen gibelerat horok ba inon... orkia ez da bakarrik reziaren arazua, hori Europa guzian ikusten ari dira murrizketak ari direla martsan eta telebista publikoetak ginen dira eh? Troika, hor, ba, itz bat ateratzen da usu Troika, ba e, da Troika? Ba e, troika da finanza da, bon, iru, uh, iru parte dira nazioarteko moneta fondoa Europar uh, komisionea eta Europako uh, uh, banku zentrala Hiru erakunde hoiek, finantzatzen dituzte, zailtasunen zailta diren egialdeak. Eta gero troika horrek, e, imposatzen ditu batzuk. Eta imposatzen ditu normalan austeritate neugriak, e, finantza publikoak e, saneatzeko. E, bon, kritikatzen alda, beraiekera baten duten politika, zeren azken finan, nolabaiteko anorexia bat imposatzen da egialde bati, eta horrek ez ditu batere bere a, zerga... E, bai baso hainbeste e, e, obligatzen den egialde bat mugizketak egitea nonbere ekonomia guzti zik gelditzen den eta askunderi gabe biziki konplikatua da eh zerga gehiago lortzea eta finantza publikoak berriz zorikara ematea Bon, Biziki zaila da historia behitzekitea, baino on, pentsatzen alda, austeritate neuhi horiek e, gabe, segura eski gauk egun e, e, e, zork publikoa etzela hain handia izanen. Hori mm. da azken, finantzea eipatzen nire austeritate neuhiak, ne? beti egenda kaleratzen da, uste dut 2000 eta ama lauak te, ama bosh mila pertsunak jago kalera bidele nahi tuztela zerbitzu publikoan, eta ez da intzinatzen, e, eta izango da, tera bide bat, e, gresiaren zat, gaur go, e, egun perspektiba orten. Europa mailan, bon, biziki uh, e, mugitza balin bada ere, baina e, Europa mailan ari dira, uh, birango bat hartzen ari da, austeritate neurioiek alintzeko, eh, konturatu dira... Naiz eta Merkel ez ados izan. Alemania bon, aparte da, baina izan dira... Uh, norabeiteko gertakari batzuk birangori uh, egeste dutenak bon, izan dire uh, frantzian olandena autaketa izan da uh, izan da batez ere eztain da aipatzen ipatzen baino erbereetan biziki austeritatearen aldeko egi batzen baino konturatu dira uh, etzuela irten biderik eta han ere defizit publikoak ari dire handitzen eta erbereak norabeiteko ortodoxia batean zen egi bat erabakidu ebe ez uh, austeritate neugioik ez hain ap aplikatzea Eta e, politika politikapiskat malogutzean e, zen hortan. Eta gero izan da azken e, gehtakari bat ere ez den hainitza ipatu, baina nola baiteko, e, justifikazio zientifiko ematen zuen austeritateari ziren zientifiko, ekonomilari amerikak batzuk, eta konturatu dira beraien ereduetan eredu matematiko eta ekonomikoetan bat zela akatsu bat eta eta hoan ari dira nahi bauzu hori zanda ere beste elementu bat austeritate politikoiek mal gutzeko mea kulpa eginean uterzen ez guziz, ez guziz ziren E, kontu publiko korekala ematea biziki inportante da hori denaka denaka dos gira, zeren gagun. Zergaren ordainketa da Estatu baten, Europan hasteko Estatu baten lehen postua Lehen gaztu postua Beste uh, eskuntza eh, uh, Enplegua, baino lehenago Horain arte bildutako en Zergaren ordainzea Beharrezkoa da e, Zor hori burriztea Edozein uh, modutan Eta gero da, ez da Nola egin behar den hori mm. Nola egin behar den? Zita ximplea Eta nola ahibatzen da Horako egorabatera Tebidez girezia Haredira empresa privato gocciier chalzem yen ondari gusia Dai. nola la puschiveta che ve momento tanto governo che yen e, estatua punto punto Bon, e, asiran, gresiaren kasuan bon, badire gauza initzen, eh? bon, ale batetik ezta erria beratxan, eta erran behar da ere e, e, Europan sartzeko, beraien kontuak e, e, faltsifikatu zituztela, e, e, eta e, e, hastian aipatu dugun e, IES fiskalaren e, kasua, gresian betidanik aplikatu izan da, e, bat ez ere, e, ekonomiaren arlo importante batean, an, badira, e, itxasuntzi handiak eta armatoran ondiak, badira, eta horiek beti ez dute sekulantzargarik pagatu, zerren baituzte, uh, dispositipo fiskal bereziak, eta hori izan da nola baiteko egoera uh, nola es, e, uste bat, eta hori uh, uh, iraundu urteak. Uh -huh. Eta gero, horren gainetik uh, intervenitu behar izan denean, austeritate politika ikaragarriak eman dira, eta egoera txar bat horreindiko gehiago kertu da besterik gabe. Bon, bukatu... Narabaite kolaboratorio bat eginda Nere er, er ustez egresiarikin eta, e. eta konturatzen ari gira Ez direla politika egokiak Kaixo mm -hmm. bon, egresiarrak Kaixo egresiarrak Eta egusko garatzen den hori Artzaimendiburu gauzainitz balitezke oraindik aipatzeko, baina tenore afitea bian baita hortan bukatuko dugu. Kantu batekin, ze kanturekin? Bai, eh, be, uh, gorko baiarekin lotua, eh, bon, eh, duela hogeita magurteko kantu bat, bilibrak eh, kantari inglesaren kantu bat galdetut. Between the worlds bai. gerlen artean. Bai. Eta zergatik? Be, uh, austeritate politika eta zai baiarita, bi gerla mundialen arteko garaian. Eh. Ebe horrekin agurtzen gira artzaimendiburu, milesker? Milesker.